תודה לאלוהים שאנחנו יכולים להלל אותו בשירה, תודה לאלוהים שאנחנו יכולים להלל אותו כמשפחה בערב שבת, תודה לאלוהים שנתן לנו את דברו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, היום אנחנו נלמד מפרשת השבוע, שלח לך, אני אסלח לך, <laughs> פרשת שלח לך, נכון גבי, פרשת שלח לך שהיא בעצם ממשיכה את הפרשות שהתחלנו בספר במדבר. היום כבר הגענו לפרק י"ג בפרשה. בפרשה הזאת משה מקבל מאלוהי ישראל מצווה לשלוח 12 מרגלים לטור את ארץ כנען. הפרשה הזאת היא פרשה מאוד ידועה, סיפור המרגלים הוא סיפור ידוע. היום אנחנו נבקש מאלוהים שייתן לנו דרך הפרשה הזאת את ההבנה כיצד על חיינו להתנהל, כן, זה נאמברס, זה בסדר, במדבר זה הספר הרביעי בתורה, בפרשה שלנו בעצם פרשת המרגלים היא נקודת ציון אפשר להגיד נקודת ציון משמעותית בדברי ימי ישראל נקודת ציון זאת אומרת אה, פרק בהיסטוריה של עם ישראל שהוא מאוד מאוד חשוב ולכן אנחנו רוצים ללמוד את הפרשה הזאת היטב לכן אני רוצה שתשימו את האצבע שלכם על הפרק הזה וגם על הפרק הבא כי אנחנו נקרא מהפרקים האלה די הרבה היום בפרשה שלנו פרשת שלח לך לפני שבני ישראל נכנסים לכנען אלוהים שולח 12 איש מכל שבט כדי שהם יבדקו את הארץ שהוא הבטיח לעם ישראל האנשים האלה בעצם שנשלחו הם היו מנהיגים של השבטים והם בעצם קיבלו אחריות מאוד מאוד גדולה הם היו צריכים להביא מידע על הארץ המובטחת. הם בעצם, אם תחשבו על זה, נבחרו להיות הראשונים מכל העם שנכנסים לארץ המובטחת. הארץ הזאת שאלוהים הבטיח לעם ישראל היא הייתה ארץ, ארץ טובה מאוד, מה שאלוהים הבטיח ארץ שההבטחות בצדה היו רבות ולכן המרגלים נכנסים לתוך הארץ הזאת כדי להביא בעצם מידע עליה. התפקיד שהם קיבלו היה תפקיד שהוא נגזר מהשם של הפרשה, תפקיד ריגול, מה זה נקרא לרגל? ללכת לאיזשהו מקום בעצם ולהביא אינפורמציה בלי שאף אחד יודע מה שאתה עושה. זאת אומרת להביא את הדברים בצורה חשאית שאף אחד לא יודע. הם היו אמורים לחזור ולספר לעם ישראל על מה שהם ראו שם. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך, זה השם של הפרשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נסיבהם. פסוק שלוש, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה הם נשלחים במצוותו של משה על פי אדוני למשימה למשימה להביא מידע על הארץ. מדוע אלוהים שולח מרגלים לארץ הזאת? מהי המטרה? האם חשבתם על כך? בעצם העם לא ביקש זאת והשאלה היא מדוע בעצם שאלוהים יעשה את זה. הסיבה היא שאלוהים רוצה לחזק את העם לפני שהם נכנסים לכבוש את הארץ. הוא רוצה שהמידע שיביאו המרגלים יעלה את המוטיבציה של העם לרצות לכבוש את הארץ הזו. אגב המידע על הארץ כבר היה ידוע בעצם בתורה. מאוד מאוד מוקדם עוד כאשר בני ישראל היו במצרים והם סבלו מאוד משה נפגש עם אלוהים על הר סיני והדברים הראשונים שאלוהים אמר לו לאחר שהוא הבטיח להוציא את בני ישראל הוא סיפר על הארץ בפסוק שבע של פרק שלוש אנחנו קוראים פרק שמות, סליחה, ספר שמות, פרק שלוש, פרק ג', פסוקים שבע שמונה. ויאמר אדוני ראו ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוקשיו כי ידעתי את מכאוביו וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא ממצרים אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. כבר למשה ניתנה האינפורמציה שהמרגלים היו אמורים להביא לעם ישראל. המסר הראשון למשה מול הסנה כלל את המידע הזה על הארץ. גם בפרק 13 בשמות משה מדבר אל העם ואומר להם ויאמר משה אל העם שמות י"ג זה כבר שהעם יצא ממצרים זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית העבדים לזכור את זה אל תשכחו כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם יוצאים בחודש האביב והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והימסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה גם כאן משה מצווה על העם לזכור את היום שהם יצאו ממצרים אלוהים קיים את ההבטחה שלו הוא הבטיח להוציא אותם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה והוא אכן קיים את ההבטחה ומשה אומר תזכרו את זה <מח> משה לא שוכח גם להזכיר לעם שיש עוד עמים שחיים בארץ הזאת <מח> הוא גם מזכיר להם בעצם שהארץ שאלוהים הבטיח לתת להם איזה סוג של ארץ זאת, ארץ זבת, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ פוריה, ארץ שטוב לחיות בה, והוא רוצה שהעם בעצם ידע את זה לפני שהוא נכנס לארץ. כך שאנחנו מגלים שלעם ישראל לפני כניסתו לארץ המובטחת היה את המידע שהם היו צריכים על הארץ. בספר דברים פרק ח' פסוק שמונה אנחנו קוראים על הארץ שהיא ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש הארץ הזאת מתוארת כהפך הגמור מהמקום שבני ישראל נמצאים בשלב הזה במדבר לפני שבני ישראל נכנסים לכנען אלוהים מצווה לשלוח 12 אנשים כדי לאשר את זה, כדי להגיד להם תראו הנה אני עכשיו שולח אנשים כדי שיגידו בעצם את מה שאתם יודעים כדי שתהיו בטוחים שאתם נכנסים לארץ הזאת. <laughs> מה היו ההוראות של משה למרגלים? בואו נקרא <laughs> במדבר י"ג 21 רגע, לא, לא, לא, ברכה לי פה שקופית. אז בואו נקרא את זה מדבר אלוהים. מה היו ההוראות של משה בעצם? זה במדבר י"ג. מה הוא אמר להם לעשות? במדבר י"ג, פסוק, מפסוק 17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 השמנה, אם רזה, האם יש בה עץ, אם אין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. Okay. אתם שמים לב, המרגלים מקבלים uh, ממשה הוראות מדויקות, מה לעשות, להביא מידע, אבל לא רק מידע, הם צריכים גם להביא דוגמאות, נכון? הם צריכים להביא קצת מטוב הארץ כדי להראות לעם אז זה מה שהם עושים הם, הם בעצם עולים לטור את הארץ מפסוק 21 פסוק 21 מתחיל במסע ופסוק 21 ממשיך 40 יום עד פסוק 25 שבו נגמר המסע דרך המסע הזה אנחנו יכולים לקרוא שהם באמת עשו את מה שמשה ביקש מהם. הם חזרו לאחר ארבעים יום. הם הספיקו הרבה יחסית לארבעים יום. המרגלים חזרו בשלום. נכון? זה לא מובן מאליו. זה בטח לא מובן מאליו. זה יכול היה גם להיגמר אחרת. הם חזרו בשלום לאחר שהם תרו את הארץ המובטחת וחזרו לספר את מה שראו. הם הצליחו במשימה לא פשוטה, אבל הם לא הצליחו במשימה מכיוון שהם היו מרגלים מקצועיים, נכון? הם לא היו בבית ספר למרגלים? הם הצליחו במשימה שלהם. איך הם הצליחו במשימה? מה אתם חושבים? איך זה שהם חזרו ללא בעיות? בואו נזכור כמו שקראנו לפני זה שהם הלכו על פי אדוני זאת אומרת הם הלכו בשליחות של אלוהים כאשר אלוהים שולח אותנו מהם מה סיכויי ההצלחה שלנו? בדיוק מאה כאשר אנחנו הולכים בשליחות של אלוהים הסיכויים של השליחות שלנו להצליח הם מאוד גבוהים מאוד גבוהים מאה אחוזי הצלחה. אלוהים היה זה ששמר עליהם בכל הזמן הזה, וגם, אל תשכחו שהוא דאג לכל הצרכים שלהם. הם בטח היו צריכים לאכול, הם בטח היו צריכים לישון, הם היו צריכים בעצם לשהות בארץ העוינת הזאת. זאת אומרת, ארץ שאינה מקבלת אורחים מהסוג הזה. במשך ארבעים יום ואלוהים דאג להם. הם היו נציגים מכל שבטי העם. והעובדה שהם נכנסו ויצאו היו מספיקים, סליחה, העובדה הייתה מספיקה כדי שהם יבינו שגם עם ישראל ייכנס לארץ ואלוהים ישגיח עליו כמו שהשגיח עליהם. כמו שאלוהים השגיח על המרגלים, שאלוה יקרה להם כלום, אותו הדבר אמור היה להיות גם עם עם ישראל, שאלוהים יכניס אותם לארץ כנען וישמור עליהם. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרם, קדשא, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. המרגלים עושים אספה, הם אוספים את כל העם והם מראים להם מה הם הביאו. ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. עד עכשיו המרגלים עושים בדיוק את מה שהם התבקשו לעשות. הם מוסרים את המידע שהם מצאו. קודם כל הם משבחים את הארץ ארץ זבת חלב ודבש והנה זה הפירות של הארץ הזאת אבל כאשר הם מתחילים לתאר את העמים התום דיבור שלהם הופך להיות קצת פחות שמח פחות שמח בואו נראה מה הם אומרים פסוק 28 אומרים אבל המילה אפס זה במקום להגיד אבל גדול, אוקיי? Okay. Okay? אבל כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד. מה זה ערים בצורות? <חומות> נכון, חומות גדולות. אתם זוכרים את יריחו? <חומות> מה קרה לעיר הזאת? אוקיי, okay. ערים בצורות. וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והירוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. בקיצור, כל הארץ מלאה באויבים. איזה אויבים? אויבים חזקים מאוד מאוד. האם קל לנצח אותם? לא. במובן שלא. לפי דעתם, העמים היושבים בארץ הם מאוד מאוד חזקים, והם צודקים. באמת הם לא היו עמים חלשים, הם היו עמים חזקים. אבל תשימו לב, גם בשלב הזה הם עדיין לא יוצאים מהמסגרת של התיאור של הדברים שהם ראו, הם ראו את זה. בינתיים הם לא אומרים מה הם חושבים על זה, הם ראו ואומרים זה מה שראינו. <חושים> הם, נכון שמדגישים את החוזק של העמים, אבל עדיין הם אינם קובעים דעה על מה שראו. למרות זאת, בפסוק שלושים, כלב מנסה להרגיע את העם, ויעש כלב את העם, שהוא היה אחד מהמרגלים, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. והאנשים אשר עלו עימו אמרו לא נוכל, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. עכשיו אנחנו מתחילים בעצם שלב חדש. השלב הזה הוא ויכוח. מתחיל כאן ויכוח בין מי למי? בין כלב לבין שאר המרגלים. כלב אומר אנחנו יכולים לנצח, שאר המרגלים מה הם אומרים? לא, אי אפשר. אנחנו לא כדאי שנכניס את העם כי הם לא ינצחו. בקטע הזה רק כלב מוזכר אבל בפרק הבא 14 גם יהושע בן נון הם בעצם יוצאים להגנת הארץ. בואו נעשה פה הפסקה קטנה. בשלב הזה של הוויכוח אנחנו רואים שיש כאן מילה כנגד מילה. פשוט אנשים מסוימים אומרים אנחנו כן יכולים ואנשים אחרים אומרים אתם לא יכולים מילה כנגד מילה הצורה הזאת בעצם של דיון היא צריכה להתבסס על דבר מאוד חשוב במיוחד כשמי ששלח אותם היה אלוהים אלוהים שלח את המרגלים והוא לא ביקש מהם את חוות דעתם על בעצם הכוח שהיה לעמים ההם ולכן אנחנו רואים שכלב ויהושע בן נון הם מסתמכים על דבר שאנחנו נדבר עליו הם לא מסתמכים על מראה עיניים, מדוע? מכיוון שבעיניים של יהושע בן ובעיניים של כלב הם גם ראו את אותם דברים כמו שאר המרגלים אבל הם הסתמכו על דבר אחר כדי להגיד שהם יכולים לכבוש את הארץ. תשימו לב עכשיו מה שאר המרגלים אומרים פרק ל"ב מתחיל בהצהרה שהם מוציאים את דיבת הארץ ויוציאו דיבת הארץ, זאת אומרת, אמרו על הארץ דברים רעים מאוד. דיבת הארץ שאלוהים הבטיח לעם ישראל, המרגלים, עשרת המרגלים, הם בעצם אה, מדברים עליה לא טוב. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרעו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה אותה, אנחנו הגענו לשם. אתם רוצים לדעת מה הארץ הזאת? אתם אומרים?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 שדברי המרגלים היו רק הדעה האישית שלהם ולא האמת. איך אנחנו יכולים לדעת שבזמן שהם היו אה, בארץ, איך אנחנו יכולים לדעת אה, איך הסתכלו עליהם הענקים, באיזה עין הם הסתכלו? האם באמת בעיניים של הענקים הם נראו כמו נמלים קטנים, כמו חגבים? ההוכחה נמצאת בהפטרה. של הפרשה שלנו, הפטרה זה החלק בנביאים ששם אנחנו רואים את הקשר לפרשה. אם תפתחו את יהושע בפרק ב', יהושע פרק ב', שם אנחנו מקבלים עדות על מה חשבו העמים על עם ישראל שבא לכבוש אותם. בפסוקים האלה עשרת המרגלים, בפסוקים שאנחנו קראנו עכשיו הם מוציאים את דיבת הארץ, אבל לא רק את זאת, הם קובעים איך העם של הארץ ראה אותם. <אח> הוא ראה אותם כמו חגבים, הם אומרים. אבל האם זאת האמת? בואו ונראה מה חשבו העמים על עם ישראל <אח> באמת. בספר יהושע פרק ב' אנחנו קוראים על מרגלים שיהושע שלח גם הוא לבדוק את הארץ. רחב מקבלת את המרגלים ומדברת אליהם בפסוק תשע רחב אומרת להם ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ וכי נפלה עמתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם. מתי זה קרה? זה קרה ארבעים שנים לפני. הם זוכרים ארבעים שנים לפני והם פוחדים ורועדים. בזמן שהמרגלים נמצאים בתוך ארץ כנען, העמים שם רועדים כי הם, כי הם יודעים שיש עם שעומד להגיע. להפך, מי רואה? את עצמו כחגבים. העמים מסתכלים על עצמם והם אומרים אנחנו ממש כמו חגבים. תראו מה היא אומרת: ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. וכל זאת מדוע? העמים שהיו בארץ כנען בזמן שהמרגלים היו שם ידעו כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. במשך, תשימו לב, במשך עשרות שנים הם חיכו ליום בו עם ישראל יגיע לכבוש את כנעם, והלב שלהם נמס מפחד. וזה היה בזמן שהמרגלים היו בארץ. כדי לתת כבוד לאלוהי ישראל, כלב ויהושע בעצם רצו להראות מי באמת נמצא בשליטה, האם העמים אם הערים הבצורות או אלוהי ישראל, זה מה שהם ניסו להגיד לעם, אבל תשימו לב לתגובה של העם, עכשיו העם בעצם מאמין לרוב, אוקיי? מאמין לאלה שהם מדברים אולי הכי חזק, לאלה שיש הכי הרבה, ל... אלו שזאת היא הדעה הפופולרית ביותר. הם שומעים לכל הרוב. והתגובה שלהם כזאת, תשימו לב, ותישא כל העדה, ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו אליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים ובמדבר הזה, לומתנו. ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. Yes. ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשובה מצרימה. אגב, מה זה ניתנה, ניתנה ראש? Yes. נשים מנהיג אחר, בדיוק, ניתנה ראש אחר שנשוב מצרימה. Yes. העם האמין לרוב. עשרה מרגלים אומרים אי אפשר, שני מרגלים אומרים אפשר והעם מאמין לעשרת המרגלים. הבעיה הייתה שהעם שכח, העם שכח בעצם מיהו אלוהיו. אנחנו ראינו שרחב והעמים ששכנו בכנען, הם לא שכחו, הם לא שכחו את מה שאלוהים עשה לעם ישראל גם לאחר ארבעים שנה אבל עם ישראל, לאחר זמן כל כך קצר, הם כבר שכחו? אם הם, הם שכחו איך אלוהים הוציא אותם ממצרים? כל האירועים הללו שקרו להם במצרים, היו ניסים ונפלאות שעשה אלוהים לעם ישראל, וכל אחד מהם ראה זאת במו עיניו. מדוע אם כן הם לא האמינו בכוח של אלוהים להוריש להם את ארץ כנען? הבעיה היא, הבעיה היא שאנחנו כבני אדם תמיד נוטים לפרש את העובדות לפי מה שאנחנו חושבים להגיוני. אנחנו מסתכלים על מה שנראה לנו כעובדה ואנחנו מפרשים לפי ההיגיון שלנו. לפי ההיגיון שלנו אנחנו מגיעים למסקנות. עשרה מרגלים אומרים הארץ הזאת בלתי ניתנת לכיבוש, רק שני מרגלים אומרים שכן, המסקנה היא שעשרת המרגלים צודקים ולכן יותר טוב לנו לחזור למצרים. זה היגיון, אבל הוא לא בנוי על היגיון של אלוהים. אלוהים הראה דרך טובה יותר. אלוהים הראה שההיגיון של העם שלו לא צריך להיות כבול להיגיון אנושי. הוא צריך להיות קשור בצורה חזקה מאוד לכוח של אלוהים ולדרך שהוא פועל בעולם. איתני הטבע הם כנועים לאלוהים ולא אלוהים כנוע לאיתני הטבע. כמה היגיון יש בדיבור אל סלע כדי שייתן מים? כמה היגיון יש בעצם להכות על סלע כדי שהוא יוציא מים, אין היגיון בכלל, יש היגיון ויש את הרצון של אלוהים. שימו לב שהיו אנשים בכתובים שההיגיון שלהם לא טעם להיגיון של העולם, אחד הדוגמאות שהילדים בטח אוהבים תמיד, את אחד הסיפורים, סיפורי התנ״ך לילדים האהובים ביותר דניאל וגוב האריות, יונה והדג, דוד וגוליית, כל אלה הם סיפורים שאין בהם היגיון אנושי. זה אלוהי ישראל, ההיגיון האנושי אינו יכול לעמוד מול הרצון של אלוהים. במשך ארבעים יום גוליית הפלישתי עמד וקילל את עם ישראל ואת אלוהים, אבל לאף אחד לא היה את האומץ לצאת נגדו. מדוע? מכיוון שהוא היה גבוה, מכיוון שהוא היה חזק, מכיוון שהוא היה אמיץ, לאף אחד לא היה אומץ לצאת נגדו. אבל האם הגודל של גוליית עשה רושם על דוד? מה דוד ידע שגוליית לא ידע? דוד ידע שאלוהים חזק. הרבה הרבה יותר מגוליית. דוד ידע דבר מאוד חשוב, דוד ידע את אלוהים, דוד ידע את אלוהים והיה לו ניסיון איתו. דוד לא שכח שאלוהים נתן לו כוח להרוג אריה. אתם זוכרים מה אריה עשה, ילדים? מה אריה עשה? לקח, מה הוא לקח לו? לקח לו כבשה, נכון? ומה דוד עשה? הוא הרג אותו, הוא רדף אחריו. האם אתם הייתם רודפים אחרי כלב שלקחת לו את האוכל מהפה? לא שכן אריה כמובן. אנחנו רואים שלדוד היה ניסיון עם אלוהים. לעומת הניסיון של דוד, הזיכרון שלו, הזיכרון של עם ישראל היה קצר מאוד עד כדי כך שהם רצו לחזור למצרים. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל על עדת בני ישראל ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור תשימו לב עכשיו כלב ויהושע הם בעצם בפעם השנייה רוצים להראות לעם שהארץ היא טובה מאוד הארץ אשר עברנו בה נטור אותה טובה הארץ מאוד מאוד, לא סתם טובה, טובה מאוד מאוד. אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש. פסוק תשע. אך באדוני אל תמרודו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם שר צילם מעליהם ואדוני איתנו אל תראו. אתם שמים לב שכלב בן יפונה ויהושע בן נון ידעו שבעצם העמים האלה פוחדים. הם ידעו שאין להם כוח עליהם. הם ידעו שבעצם אין ממה לחשוש כי כבר אלוהים נתן לנו את הארץ. הארץ הזאת היא כבר שלנו. בסוף פסוק תשע כתוב, וה' איתנו, אלוהים איתנו, אל תראו. כלב <קלב> בן יפונה ויהושע בן נון. שניהם לא פועלים על פי ראות עינם. הם לא פועלים לפי ההרגשה האישית שלהם. הם לא נותנים לרגש להיות המצפן. או המדריך של החיים שלהם הם אומרים לעם ישראל אם אדוני בחר בנו לעם שלו והבטיח לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש הוא גם ייתן לנו אותה כמו שהוא הוציא אותנו, אותנו ממצרים כמו שהוא החזיר אותנו את כל המרגלים חזרה בשלום ככה הוא גם יכניס אתכם לארץ כנען וייתן לכם אה, אותה. בפסוק תשע הם גם מבקשים מהעם לא למרוד, לא למרוד באלוהים. מה זה נקרא למרוד בו? לא אה, למרוד באלוהים זה לא לקחת את מה שהוא אומר ברצינות. לא להתייחס להבטחות שלו כהבטחות מאלוהים, אלא כהבטחות בעצם שעלולות גם לא להתקיים, שאלוהים לא יוכל בעצם להציל אותם. ולכן התגובה של העם הייתה כזאת, פסוק עשר: ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד אדוני נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי ובכל האותות אשר עשיתי בקרבו. עקנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. אתם זוכרים שאלוהים כבר הייתה לו תוכנית להשמיד את עם ישראל? מתי זה קרה? באיזה מעשה שבני ישראל עשו? <עשור> מעשה העגל, נכון, במעשה העגל אלוהים גם הבטיח למשה את אותה הבטחה, נכון? הוא אמר לו שבעצם הוא יעשה ממנו לגוי גדול, ומשה התחנן לפניו שלא יפגע בעם. על מה יש לנו לסמוך בעולם הזה? על מה בעצם האמונה שלנו מבוססת, של כל אחד ואחד מאיתנו? האמונה שלנו חייבת להיות בעצם מבוססת על הבטחות. הבטחות וזה שהבטיח אותם. על מה שהוא אמר, איך אנחנו מתייחסים למה שאלוהים אומר, עד כמה ברצינות ומה אנחנו מוכנים להקריב בעצם כדי להראות את האמונה שלנו בו. אנחנו לא באפלה, האמונה שלנו, האמונה שלנו כקהילה, קהילת מאמינים, היא לא אמונה עיוורת. אנחנו מאמינים שאלוהים יקיים את מה שהבטיח בדברו, ולכל אחד מאיתנו, אני מאוד מקווה שלכל אחד, לכל אחד מאיתנו יש רגעים בחיים שלו, של חיי האמונה, שהוא בעצם ראה שאלוהים קיים הבטחה אצלו בחיים. אצלי הוא קיים הרבה הבטחות. לפני שנצאתי לאנגליה, אני שמעתי בליבי שאלוהים הראה לי מכל הבחינות ומכל הדרכים שהוא יקיים את ההבטחה שלו והוא אכן קיים את ההבטחה שלו